Sziasztok, audioblog. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha elmesélnék pár vicces történetet a testépítés világából. Természetesen szigorúak nevek nélkül, szigorúan nevek nélkül, mert ezek annyira vicces történetek, hogy néha már-már nem csak nevet az ember rajta, hanem szinte sírna is. Persze, hozzá hogy eléggé kiábrándító is ez. De hát úgy gondolom, hogy már Elmúlt az az időszak, hogy mindenkit hősnek kéne beállítani. Mindenféle hülye faszta aki valójában nem az csak egy önémádó pöcs. Úgy gondolom, hogy tudjátok meg nyugodtan az igazságot. Találjátok olyan példakévet magatoknak, aki meg is érdemli. Aki meg faszfej, az bizonyos, hogy, bizonyosodjon be nyugodt, hogy faszt fej, de csak a, nem csak a fizikum alapján kell megítelni. Úgy gondolom, hogy más sportokban, Igazából nem számít annyira, mint ebben a sportban. Csak az a hogy amikor mondjuk foci vagy és megnézed a meccseket, vagy boksz vagy és megnézed a boxolókat, akkor te nem biztos, hogy te boxoló vagy. Viszont a testépítés rajongók szinte mind testépítők, kivéve azok, akik buzik és nem foglalkoznak a sporttal. Nagyjából el lehet mondani, hogy a testépítés rajongói mindezt a sportot művelik, és mind próbálják valamilyen szinten utánozni azokat a sportolókat, sztárokat, hősöket, akiket ők annak gondolnak, és bizony miközmenti kőkeményen figyelve a kajára nem bulizgatva élitek a kísérleteket. még lehet, hogy éppen a ti ideálatok szétcsapja magát minden hétvégén a diszkóban, és ez valahol nem ter, szerintem. Egy sportoló, viselkedjen sportolóhoz méltóan. De most nem erről akarok beszélnem vidámabb dolgokról. Úgyhogy elmondnék egy olyan sztorit, amit... Ezt pont tegnap jött elő, az edzőteremben elmeséltem valakinek. Úgyhogy elmesélem nektek is. Volt három sóka, nevezzük... Lacinak, Pistinek és Józsinak őket. Nem voltak túl okosak. Pisti és Józsi szeretett benzinkutokat kirabolni, meg ilyesmi, mert úgy gondolták, hogy ők nem szeretnek dolgozni annyira, mert hát ugye kell a útra a pénz, úgyhogy szegények nagyon kellemetlen anyagi helyzetben voltak, sajnálom is őket mindjárt vigyelgek, tehát a testépítés az nagyon fontos dolog, úgyhogy ők úgy gondolták, hogy megoldják ezeket a dolgot, úgyhogy Néha bűnöznek, meg kirabolnak ezt-azt. De persze ezt úgy kell csinálni, hogy mindenkinek elmondjuk, hogy mennyi benzinkutat menjünk el kirabolni, és mikor. És elmondták Józsi barátjuknak is, aki ezt nagyon viccesnek találta, és kigondolta azt, hogy amikor Pisti és Jósi vagy Pisti és Laci, már nem kellene, van ezeket mindegy, legyen, igen, tehát legyen Laci, Pisti és Józsi, tehát Pisti és Józsi mentek el benzinkutat, robolni a Laci barátok meg úgy mondotta, hogy ő szkúrva jó poén lesz és ő elmegy jó beszív és megnézi, hogy ezek a hülyék úgy robolják ki a benzinkutat na most előre bocsátom, lehet, hogy történet nem pontosan így volt lehet, hogy ez ki van színezve de ez marhára érdekel, vagy marhára nem érdekel engem, mert poénus. tehát lehet, hogy totál nem igaz az egész de maga Citó, ha fiktív, akkor is tök poénos Tehát elmentek, most látok, benzinkutat rabolni. Ugye megmondták Laci barátjuknak, hogy mikor hova, mert hát ugye okos bűnöző az úgy csinálja, hogy rögtön is bukjon. És Laci barátjuk meg jó beszívott, hogy ő vidám lett is oda hogy megnézze, hogy rabolnak a vihaverjei benzinkutat. De ebből aztán az következik, de mikor a két hülye faszta elkapták, akkor azért körülnéztek a rendőrök, és megnézték a biztonsági felvételeket, és láttak egy idiótát, aki ott lődörgött, és nagyon nézegetett körbe-körbe. Úgyhogy így sikerült a rendőrségi szempontjából a figyelő embert is elkapni, aki persze semmit nem csinált. de hát most szerintem a bírónak ezt majd meg tudja magyarázni, hogy ő csak onnan ment beszívva megnézni a viehavarjét. Úgyhogy szépen ő is elment a két másik időotával a börtönben, és boldogan élnek a sitten. Ha azóta seggben nem kúrták egymást. Hát szerintem ez egy tök történet. Na, közben aludtam is egyet, de... Szerintem én szükséges mert olyan kúrva gyorsan alszom. Most egyébként valami ideges vagyok, mert éppen a reggel 7 óra vagyok késésben. És még utána megyek ide-oda, mindenképpen kell az Ictafon, mert halálunk magam, amíg állok a dugóban. Viszont azt hittem, hogy itthon felejtettem, visszajöttem. Itt mindjárt találkoztam a kínai gyökérrel, sétáltatja kutyáit. Nem vagyok egyébként kifejezetten rasztista, rasztista, csak azért mert valaki idejön Kínából, azért még viselkedhetem normálisan a kurva anyját. hiszem, hogy ott odaszarnak a járdára, de hát itt meg ez nem szokás, be kéne tartani. Úgyhogy a multikulturalizmusban nem hiszek különösebben. Na, szóval visszajöttem, kiálltam a garázsba, elindultam, azt hittem nincs nem a diktafon, visszajöttem és közben, amíg bementem, rájöttem, hogy bassza, itt van a jelenben. Jó kezdődik ez a nap. A kínai gyökeret meg előbb-utóbb fölrugom a kibaszott nyervogó kutyáival együtt azt uti. Folytatom a mókás történeteket. Ö, ez hát kvázi velem történt meg. Illetve én tapasztaltam. Van egy olyan testépítő ebben az országban, aki de nem is más volt kezdben. érzeljétek -e, hogy az edzőterem egy sarkában van a vágylékép és várlisztam És ahol a vágylékép van, ott, ott van mellette közvetlenül a raktár De egy gyakorlatilag egy légtérben, tehát van, van fal a raktárhelyiség és az edzőterem között De az a fal rész az nem megy a plafonig Tehát így, mint egy ilyen lenne lezárva tulajdonképpen Rendes fal van, csak, csak nem megy a plafonig, tehát egy légtérbe szellőznek És mondom, mi a kurva rohad ilyen itt a raktárban, mitől van ilyen rohadt büdös és amikor megharultam, akkor konstatáltam, hogy ö, Egy testépítő versenyzővel Állok szemben, legalábbis a terem ugyan másik végében volt, csak Éppen hasazott haspest csinált, úgyhogy a fele hogy a, a lábai és a seggelt felén, és el tudott fingani a Terem egyik végéből a másikig, úgy, hogy majdnem megposztultam a másik végében És azt hittem, hogy a raktárban rohadt meg valami Ott levő malac malockaraj, vagy mit tudom én. Persze ez nagyon vicces, a történet. Mert ilyenek megestek ezzel az emberrel. Például az is, hogy... Egyszer eljött ugye az edzőterembe, Hogy... Állt, valahogy rá látni az egyik talpár, és valaki megkérdezte, hogy te? Mi az ott a talpadon? És így le és azt mondta, Jó, hát egy csirke el! Mert ő otthon, amikor összerakta a csirkét, akkor kiborult véletlenül, és amikor összeszedt, akkor belelépett az egyikbe, és ajta maradt a talpán. És így végigjött az edzőteremig, meg utána nem tudom hány órát mászkált egy csirke a talpán. Érted? Mindezek persze poénok, ahhoz képest, hogy ez a, az illető, szeretett egy kicsit szívogatni az órába különböző dolgokat, meg a, hát a tüdőn át is ugye, kedveli, a, kedveli az ember a mai modern metroszexualis társadalomban ugye illik azért füvezni, hogy véghülyébb legyél, ha már elég hülye vagy ahhoz, hogy egyáltalán állj. És hát ezt ő is vetette meg, és a helyes kis 150 centisztikán gyerekekkel kiment szivogatni a terem mögé. Aztán jöttek is azok a lehet jelenségek, hogy amikor el kell menni bizonyos fellépésekre, meg mit tudom én fotózásra, akkor a, nincs kedvem és akkor kikapcsolt a telefon, de nem az, hogy olyan szólok hogy te bazd meg nem tudok menni, mert a unokabátyám macskának a nagy kabátja megfázott és lesz gont a repülő, vagy valami érted. Nem, nem is szól semmit, hanem telefon kikapcsol. Mikor mondjuk egy szervező kereste, hogy ugye már hol a van a kedves fiatalember, akit meghívtunk, akkor annyit látod, hogy op telefon kikapcsolva. A hívott nem kapcsolható. Ami természetesen Jelen esetben azt jelenti, hogy a fasz egy gyerek lesz, a a pofára is rá nem képes, hogy szóljon neked, hogy nem fog jönni. Szóval jel jellemzően ez a viselkedés, ez egyébként másoknál is megjelenik, sajnos. Hát ilyenkor már arra tudok csak gondolni, hogy hát milyen szép nagy, ez az egész testépítő sport, ez egy család mindenki szereti egymást. Ugye mindenki szarik a pofáját teljes mértékben a másiknak, mert mindenki a saját érdekeit nézi, meg ha nincs kedve valami, azok, akkor szarik bele, de a markát mindenki tudja tartani viszont. Na aztán, izmos ember versenyfelkészülés, <hámm> város főutcája, beszélgetés, ilyesmi és hát persze gogyha, letolás, mert miért ne? Ö... Na most ez nem lehet különösen pont, hogy az emberek megbotránkoznak, hogy valaki letolja a gatyát, és tényleg jó cambia van, meg szálkás, meg minden. Ebben semmi különös nincsen, csak így azon gondolkodom, még a mai napig is utólag, hogy ő olyan tudta hogy nincs rajta a hogy a vagy ez különösebben nem zavarta. De ebből elég agresszív punch mutogatás lett a végére. De hát végül is mi ezen jót rörögtünk. Aztán egy bizonyos testépítő minden idők legnagyobb támogatását vívta ki magának. Ami tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy egy cég tesz jelleggel szerette volna az illetőt használni. Hülye szóval élve, Tehát ő kapott 150 ezerfonyi táplaikjegészítőt havonta, amit viszont előértek, hogy neki meg kell lenni. Előfordul az, hogy egy tápeik egészítő céget nem zavarja az, hogy te eladod a termékeit. Tehát ő ad neked támogatást, hogy te megeszed vagy eladod és pénzt csinálsz belőle, az őt nem érdekli. Uh, addig a határig, amíg nem okozol kárt. Tehát nyilván ha egy edzőteremben vagy, ahol ugyanez a cég forgalmaz a büfében, és ott van egy megbízható partnere, utána te meg elkezded ár alatt a támogatásodat alatt ugyanabban a teremben. Nyilván ezt nem lehet megcsinálni, mert az ugye kibaszás azzal a céggel, szemben aki ott a sopot üzemelteti az edzőteremben. Ö, hasonlóképpen nyilván nem úgy működik, hogy bemegyek egy boltba és ott a evőknek elkezdem olcsóban árulni ugyanazt az árút, tehát vagy akár más, tök mindegy, tehát ez a cigánykoros ez nem működik. Lett egyébként ebből aztán egy ö, másik testépítőnek problémája is, ezért szűnt meg egy bizonyos cégél a kapcsolata, mert ezeket a dolgokat nem akarta ő kvázi betartani. De visszatérve a másikra, tehát minden idők legnagyobb támogatása volt, és ez, ez még jött a havi 150 tápkékhez, ezer kb is, tehát akkor nevezük ezt havi 2000 koninnak. Soha senki nem papot ennyit. Tehát, hogy félértés ne essék, a vörös is kap ennyit. Meg senki se mert a dörőzől íról is azt hiszi mindenki, hogy hú, őnekeztem minden, de nem, nem, nem így van, neki is van egy kerete, ami messze nem ennyi. Szóval fiatal lelkes sportdorunk megkaptak is támogatását, és találjátok ki, hogy utána mi történt, neki állt készülni, mint proki Apollo Creed ellen széjjel szakította a súlyokat, és nyomta magába a távkéget, az izolátomat, meg mindent. Hozzáteszem, neki volt egy barátja, aki egy nagyon nagy szakértő ebben a szakmában, és ő mondta, hogy ő majd eldönti, hogy izé, és akkor kiváló, hogy pontosan mi minden kisakkoztak, hogy most miből mennyi kell, és akkor utána az lett, hogy kis barátunk, mint Apollo Creed helyett, vagy mint troki Apollo Creed ellen helyett szépen fogta magát és aktívan drogozni, abból a ténzből, amit az eladott cus végül is meg tudott venni, mert hát próbált eladogatni a tudszot meg mi csak szerencsére a cég az nem volt hülye, ezeket az dolgokat, hogy a kis barátunk egy ö, közismert ö, nem, éppen drogellenes szóroghozáján tölti az idejét eléggé csúnya állapotban és behívták két hónap után és azt mondták neki, hogy akkor Állj rám jellegre légy szíves, jó? Hát most két kilóval kevesebb vagyok, akkor köszönjük szépen. Nem ilyen tesztet szeretnénk csinálni, hogy most két alapat két kilo, akkor egy év alatt 12 kilóval lesz kevesebb. kevesebb. Hozzáteszem ennek a mm, elég nagy sikerűs rácnak, aztán volt egy étterem szponzora is, aki bevállalta neki, hogy megfőz bármit, úgy ahogy ő szeretné. Tehát az alapanyagot se kell hozni, ők állják az alapanyagot, adják a rist, a csirkét, a kutyafaszát, aztán. Aztán természetesen azt is elbasztam, mert ott meg volt, és belenyúlt az étteremben a kajában, meg még pluszbe ezt vittem, meg azt, meg ilyenek. Aztán hát velem volt egy olyan történet, hogy én elagol, elárultam neki egy inzulin adagolási metódust, amit én úgy tanultam meg valakitől bizalmasan, hogy nem adom tovább, vagy ha továbbadom, akkor kérjek érte pénzt. És én elárultam neki, mert szerettem volna neki segíteni, és... Hát végül is ebből az történt, hogy egyszer csak megjelen nálam, hogy hát kéne neki inzulin, szerezzek már neki inzulint, és hát mondtam, hogy minek hát neked van, és mondta, hogy izé, hogy hát de egy haverjának kell, és ez egy specifikus inzulin volt, egy típus, és mondom neki, bazd meg, senki nem használ ilyet. Igye, mikoréinkben, mondom, kinek árultad el, Há, ő senkinek. Aztán természetesen kiderült, hogy a fűnek, fának ezt az egészet, mert hát ennyire volt fasz a gyerek. Aztán én tulajdonképpen elküldtem őt a picsába, később már másokok miatt is. Eltelt egy idő, aztán hallottam, hogy ő egy nemzetközi versenyre készül, mondta nekem valaki, arra én azt mondtam, nagyon komoly humorérzékről számot téve, hogy Na, csak várj meg, hogy ideje fog -e érni erre a nemzetközi versenyre, és képzeljétek el, hogy igazam volt-e, mert nem ért de mert kiderült, hogy valami ilyesmi volt a sztori, hogy kiderült, hogy nem volt benzin, de pénz, vagy valami ilyesmi. Volt egy srác, <coughs> volt egy srác, akit ez a nagy tudású készített fel a versenyre, de tartozott is neki. Aztán ö, aztán az a srác kapott valami SMS üzenetet, talán, hogy hogy Á, neked még úgyis fejlődned kell, nem megyünk és akkor ez a nagyon komoly versenyt így nem sikerült összehozni, de persze a kis barátunk még lement azért a, arra a szorokozóhelyre, mert ugyan benzinre nem volt pénz, de szívogatni volt, tehát azzal nincs probléma. Még azt mikor bárnapában lement, oda állítólag fullbe volt készülve, és akkor így megoldotta a kérdést, akkor ennyi volt a versenyfelkészülés. És az a vicc, hogy annyi ember próbált neki segíteni, annyi ember, az ott neki kölcsön, annyi ember állt hozzá pozitívan, és mégis, mégis tudott ezzel élni, mert neki fontosabbak voltak az ilyen szarságok, hogy most dolgozni kell. Aztán olyan szinten tartozott már fűnek, fának, hogy állítólag a cigányok a végén, és hova kellett költözni vidékre. Már ez egy igazi sikersztori, azt hiszem. Mondjuk ebben a drogtémában vannak azért mások is, mert a uh, diszkóban ez nagy divat volt így egyes körökben, hogy hú, megyünk, és akkor 78 órát ugrálunk a diszkóban. Ásvágy vízzel a kezünkbe. Ennyi nyilván nem eszünk semmit. De pörget a drog és akkor a végén örülünk, hogy hú, 10 kg fogytam meg, milyen jó, beszáradtam, mert hú, midefasza. Tehát tényleg ez általában nagyon jó. Aztán amikor egy vesét kell cserélni, mert a szteroidok mellé a drogok az érezik, és megdolgozzák a témát. Akkor egy nagy csodálkozás, hogy jé, Jaj, biztos örököltem, genetikai eredetű betegség. Én meg naív vagyok, egyszerre még hát pár éve történt, hogy találkoztam az egyik ilyen madárra. szerintem vasárnap koradél után, kocsiban megálltam, leúztam az ablakot rá, köszöntem a csávóra, nem voltam gyanús, hogy vasárnap koradél után borús időben miért van rajta a lapszavüveg. Az sem volt gyanús, hogy mert hát naív vagyok alapvetően, Hát igazából azt hiszitek, hogy én egy marha, hogy geci vagyok, de nem, általában úgy naiv vagyok, meg jó jó indulat. Ha már valakivel geci vagyok, kvázi, akkor annak már nagyon erősen megvan az oka. Hát ebben az esetben is az volt, hogy én nem vágtam le, hogy most a srác miért van borús időben, vasárnap délután napszégekben. Még abból se vágtam le, hogy tulajdonképpen meg se ismert, azt se tudta, ki vagyok. Sőt, tovább megyek szerintem azt se tudta, hogy hol van. Aztán utólag hallottam másoktól azt az aljas pletykát, hogy ő se veti meg ezeket a különböző tudatbotosítószereket. Aztán akkor tudtam összerakni a sztorit magamban, hogy jé, valószínűleg igaz ez az aljas salonta pletyka. Na, közben elmentem, ugye leedzettem, elmentem még csirkéért, hazaértem, leültem a gép elé. Ezek kis parasztok meg elkezdtek nyilaggatni, mármint a moszok, hogy vigyem le őket. Szóval a reggel hét előtt már sétáltunk, de önne ez nem volt elég. Ahogy elütem a gép elé, a pók odaült mellém. Szokásos, elegáns, akrobatikus ugrásával felugrott a cégre, és eszembe is jutott, hogy elnevezem Ninja bops Aztán mondom az asszonynak, emesen vesse meg azt írta vissza, hogy szerintem egy szómol Pedig a pók egyáltalán nem nagat, hanem szép izmos. Csak ilyen tömeg nővelő fázisban van. Következik a mai utolsó történetem, kicsit hasonlít az előzőhöz, vagy az elsőhöz, mert ez is, ez is kifejezetten nem túl bonyolult észjárású fiatalemberekről szól. Történt, hogy két testépítős lát, legalábbis az egyik közül előtt, hogy mind a kettő a edzőtermet nyitottak, csak hát nem ment és problémák voltak, tartoztak már fülleg fának, Ö, a bankkal is gondok voltak, a is izé beszívták, minden. A két zseni képzés meg, ki, meg kitalált, hogy kirabolja az áruházat. Tehát természetesen ahogy kell, legalább jó beboztak előtte. Úgyhogy bementek kirabolni az áruházat, ahol ilyen műszaki boltok voltak, meg ilyenek, és mire a rendőrök megjöttek, a két idiótát tehát találtak, ki szórakozásból, részeken videómagnokkal dobálja egymást, meg ilyesmi. A videomagnó tényéből sejtetitek, hogy az nem ma történt, de minden esetre elképzelve a jövetet. elég viccesnek hangzik, és sokat elárul egyesek értelmi képességeiről. Egyelőre ennyi mára. Ha nagyon megkértek, akkor legközelebb mesélek a a Krémes Joláról is, hogy meg tudja mindenki, hogy később a Krémes Jolán.